Student la Viena, 1869-1872 Înfricoșat la ideea că Mihai ar putea să alunece pe calea rușinoasă a actoriei și, dăscălit, probabil de băiatul mai mare, Șerban, asupra adevăratelor însușiri ale tânărului rebel, Gheorghe Eminovici se hotărâ să trimită pe Eminescu la Viena pentru a studia filozofia, făgăduindu-i un stipendiu de 18 galben pe lună psiholog sumar, el află poate acum trăsături de caracter ale băiatului sau pe care nu le cunoștea și care îl înduioșară. Unul din scrupulele lui Eminescu, devenit aproape idee fixă, pare să fi fost întotdeauna acela de a nu împovăra pe ai săi cu întreținerea lui. Scrupul naiv, care îl făcea să sufere mizeria rătăcirilor închip inutil, căci bătrânul a avut totuși mijloace de a-și susține familia și nu s-a ruinat când din această pricină. Eminescu credea însă în șubrezenie averii părintești, deoarece scria, Această trăsătură de caracter care a aflat-o el în urmă de la niște rude comunicative, l-au mișcat pe bătrânul meu foarte mult, căci oarecare noblețe de inimă nu i-am putut niciodată disputa, și el a voit să-mi dea pentru abnegațiunea mea o satisfacere în înțelesul splendid, trimițându-mă în străinătate pentru câțiva ani." Îmi pare rău că am primit oferirea lui, căci sunt o greutate nu pentru el, ci pentru familie. Încheiat citatul. În toamna anului 1869, cam pe la sfârșitul lui septembrie, Eminescu pornea spre scaunul Cezar Ocrăiesc, părăsind pentru totdeauna cușca de suflor pe actori și pe Juna Frosina Popescu. Ion Caragiale l-a văzut înainte de plecare la București. Citat. L-am întâlnit, zice." tot aici pe Eminescu cu un frate al lui, ofițer. Plecau amândoi în străinătate, el la Viena, celălalt la Berlin. Viena era pentru Eminescu o amplificare a cernăuților, cu deosebirea că în locul hibridei societăți ruteno-germane, ce se așeza peste stratul autohton, avea de-a face acolo cu o germanitate autentică și amabilă. Prutul se transformase în Dunăre și Folscartenul în prater, dar în afară de palate, muzee, biblioteci, de viața de mare metropolă, dăinuia aceeași burghezie de tipar austriac, civilizată și simplă, care trebuie să fie apărut lui Eminescu așa de îndepărtată de mizeria pretențioasă și orientală a Bucureștilor. Viena este de altfel vestită prin onestitatea gingașă plină de veselie și blânda frivolitatea a cetățenilor săi, ca și când aceștia n-ar fi știut că reprezentau centrul unei mari construcțiuni politice, al cărui principiu era forța. Pe Eminescul așteptau așadar aici pensiunile materne pentru studenți, corecte și îngăduitoare, cafenelele civilizate, refugii de iarnă cu chelneri generoși care fac credit, birturi economice ai căror patroni au slăbiciune pentru junilor clienți, tinere fete de o facilitate cu totul simplă, o poliție bonomă care îngăduie cu zâmbete paterne studenților să facă și să scrie declarațiuni fulminante, dar mai ales mijloace de a se cultiva, ca biblioteci, muzee, teatre, ediții ieftine de clasici și reviste, puse la îndemână de cafenele, ceea ce lipsea și lipsește încă în țară. La Viena studiau foarte mulți români din toate provinciile din țară, din Transilvania, Banat, Bucovina și chiar din Macedonia, așa încât Eminescu, trăit și înainte printre tineri școlari dezrădăcinați de solul lor natal, se află din nou în mijlocul unei studenții polidialectale și în pluralitatea cazurilor de origine țărănească. Această tinerime era dară principal săracă, ceea ce face ca micile mizerii întâmpinate de Eminescu mai mult din întârzierea subvenției paterne decât dintr-o reală sărăcie să nu ne mai apară ca ceva excepțional, ci ca una din tragicomediile vieții de Goliard. Ca și teologii de la Blaj, mulți studenți veneau de acasă încărcați cu provizii, numite, enfatic o doare, care le-ar fi ajuns o vreme considerabilă, de n-ar fi fost devorate într-o singură zi de colonia înflămânzită. Studenții mâncau cu certitudine numai masa de la prânz, asigurându-și-o prin abonament în vreo pensiune ieftină. Cina însă era rezultatul unor speculațiuni economice incerte, în dependență totală de hazard. E de la sine înțeles că, în privința locuinței, ședeau mai mulți la oaltă, dormind și câte doi într-un pat, asociați după afinități regionale și spirituale. Eminescu, ca fiu sufletesc al Bucovinei, se simte mai bine printre cei aproape 100 de bucovineni câți se aflau la Viena, dintre care unii trebuie să-i fi fost mai dinainte cunoscuți. Știm de altfel că regăsise aici pe câțiva dintre foștii prieteni. Pe ironim barițiu cu care se întâlnește pe scările universității în ziua chiar în care se duce să se înscrie, Eminescul cunoscuse la Sibiu în 1868 cu prilejul turneului Pascalii. Petru Uilacan, teologul, îi era cunoscut de la Blaj, din casa baciului Bugneriu Văsălica, unde trăsese venind din Târgul Mureș cu seminariștii din Bicaz. Teodor Stefaneli, care îl întâlnește la Viena, îi fusese prieten de școală la Cernăuți. Printre prietenii și colegii săi români, erau în primul rând bucovinenii chibici râvneanul, zis și pasăre turcească, Samoil și Arcadie Isopescu, Iancu Cocinski, Onesim Țurcan, poreclit mitropolitul cel mare al plăieșilor, Vasile Morariu, fiul mitropolitului Silvestru Morariu, Ioan și Ilie Luță, Vasile Bumbac, Panfil Dan, pictorul Bucevski, doctorul Vasile Grigorovița, secretar aulic și translator de limba română la Curtea Imperială, Matei Lupu, devenit mai târziu din avocat călugăr la Mănăstirea Dragomirna, Ștefureac, apoi dintre ceilalți, Ioan Slavici și Rian, Toadernica din Brașov, Ioan Vehniț din Sibiu, Ioan Hosan de pe Mureș, Ioan Nagoie Blăjan, Stamati din Basarabia, Caragiani, Macedonean, Nicolau Oncu din Zarand, Tancu din Năsăud, Blasian, Vicenciu Babeș, Micheru, Aurel Mureșan, Vasile Burlă, Moisil, Alexandru Ciurcu și Nicolae Teclu, profesor la Academia Tehnică. Este aproape sigur că Eminescu s-a aciuiat încă de la început pe lângă Bucovineni. După însemnarea lăsată la universitate, ar fi locuit la început în Alzergrund, Porțelan Gase, numărul 9. Colegii își amintesc însă că locuia de obicei în cartierul Landstraße, unde se aflau mulți români și anume în strada Radezchi și apoi în Diana Gase, numărul 8, într-o cameră cu Samoil Isopescu și Iancu Kocinski, aceasta în toamna anului 1870, deși Samuel Sopescu pretinde că ar fi stat la oaltă cu dânsul din toamna anului 1871 până în mai 1872 și anume în Landstrasse Adams Gase, numărul 5, etaj 2, la o doamnă bătrână. În aprilie 1871 ședea, după cum arată un act al poliției, în Landstrasse 3, Gase numărul 3, I. Stock. În toamna acelui așan, dăduse la facultate drept adresă Wieden Gergase, numărul 5, iar în primăvara anului 1872 arăta cășade în Landstraße, Gase numărul 5. De acei reese că își schimba adesea locuința, rămânând totuși în apropierea colegilor români și că odată a locuit împreună cu cei doi bucovineni mai sus pomeniți. În privința înscrierii la universitate se ridică o problemă rămasă insolubilă până acum, din lipsă de documente și anume. Ce studii avea poetul în toamna anului 1869, dacă îi sprăvise sau nu liceul? Pentru epoca vieneză... Rămâne limpede și irefutabilă presupunerea că Eminescu nu avea bacalaureatul, pentru simplul motiv că la universitate nu se poate înscrie decât ca Auserordentlicher Hörer, ca auditor, va să zică, extraordinar, cu drept numai de a audia cursuri și a i se însemna frecvența într-un index lecționum, dar fără drept de a se prezenta la examene. Neavând obligațiuni practice, Eminescu frecventează cursurile în toată libertatea și documentele arată că nici nu s-a înscris în chip oficial decât pentru trei semestre și anume în semestrul de iarnă 1869-70, în semestrul de iarnă 1871-72 și în semestrul de vară 1872. Un an întreg de zile, Eminescu nu a avut deci niciun fel de legătură oficială cu universitatea, iar în primul și al treilea an de ședere în Viena a fost student înscris numai câte o jumătate de an școlar, ceea ce nu înseamnă însă că nu avea contact cu facultatea și că nu audia cursuri. Cunoaștem în chip hotărât cursurile ascultate în semestrele în care a fost înscris. În semestrul de iarnă 1869-70, Eminescu și-a alege prelegeri exclusiv de filozofie, frecventând pe Robert Zimmermann. Practische Philosophie, Geschichte der Philosophie. 1. Cursus Altertum, Philosophisches Konservatorium. Pe Karl Sigismund Barach Rapport, Philosophische Prinziplehre und historisch critische Einleitung in die Philosophie. Philosophische Oeubungen, Lecture und Erklärung aus gewählten Schriften von Descartes. Spinoza und Leibniz și pe Theodor Vogt Anleitung in die Filosofie mit zugrundelegung des ersten Bushes, der Aristotelischen Metaphysik. În anul școlar 1871-72, ultimul an de șederea lui Eminescu la Viena, filozofia alternează cu dreptul. Poetul frecventează acum în semestrul de iarnă 1871-72 pe Rudolf Ihering, Institutionen und Geschichte des Romischen Rechtes. Pe Heinrich Siegel, Deutsche Reichs- und Richtsgeschichte. Pe Zimmermann, Praktische Philosophie, Geschichte der Philosophie. 1. Cursus, das orientalische und Classische Altertum. Pe Theodor Vogt, Allgemeine Pedagogik. Iar în semestrul de vară 1872, pe Ludwig Ritter von Arns, Pandekten Buch, Algemeine Lechren, pe Theodor Vogt, Logik și pe Zimmermann, Geschichte der Philosophie, 2. Cursus Mittelalter und Neuere Zeit bis aufkant. Materiile alese de Eminescu reprezentau fără îndoială un program minim de examene pe care avea de gând să le dea atunci când și-ar fi pus în ordine situația școlară. Poetul mergea însă și la alte cursuri la care îl mâna un program ieșit din necesități interne și poate cu mai multă plăcere la acestea din urmă decât la acelea la care era înscris. Colegii îl întâlneau la prelegerile lui Lorenz Stein de filozofia dreptului, economie politică, științe financiare și administrative, la cursul de drept internațional al lui Louis Neumann și chiar la prelegeri de medicină. Asista adesea la cursul de medicină legală al doctorului Gatscher, urmărind cu interes disecțiile de cadavre bărbătești și femeiești, pe care numitul profesor le însoțea de minuțioase examene și explicări a tuturor organelor de la creier până în tălpi. Precum și la cursul de anatomie al lui Brucke, unde izbutise să atragă și pe slavici. Preocupări de cultură științifică au urmărit de aci înainte toată viața pe Eminescu și însemnările de fizică, de mecanică, întrerupte de oculte ecuații, umplu multe din manuscrisele sale. Articolele politice și naționaliste pe care începe a le publica încă din această epocă sunt pline de considerații de economie politică. Cine nu-și aduce aminte în sfârșit de relatarea sinuciderii în a lui Petru Kuzminski? În articolul publicat în Curierul de Iași asupra acestui caz, se vede o satisfacție rece, quasi-profesională, de a urmări disecția. Citat Ieri, la 9 și jumătate ore dimineață, s-a făcut autopsia cadavrului de către mai mulți medici militari ruși. Stiletul cu două ascuțișuri a intrat cam de 5 cm în vârful părții drepte a inimii și în direcția verticală. Lovitura de moarte și-a dat o cu o extraordinară răceală și tărie, căci a sfărmat cu asta a cincea întreagă și a patra parte din a șasea. Cercetându-se creierul, s-au găsit în partea dreaptă a meninghiei, Adică a membranei ce învălește creierii, mai multe corpuscule dure osoase, care ne lasă să judecăm că toată purtarea sa extravagantă trebuie atribuită și existenței unor cauze patologice. Încheiat citatul. Eminescu mai era văzut și la cursul de limbi romanice al renumitului profesor italian musafia și nu este exclus să fi urmat și pe acelea de gramatică și exercitații italiene ale lui Cataneo, pe care le ștersese din caietul de cursuri pentru motive de economie școlară și financiară, deoarece îl surprindem într-un loc silindu-se să lege o frază italiană. «Io amo la lingua italiana perché ella è la muzica di più grande maestro di monde, la muzica di Dio». Sau, altădată, transcrind o strofă din Santa Lucia. Sul mare lucica lastro d'argento, placida e londa, prospero il vento, venita lagile barcheta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ca să nu mai pomenim câteva locuri comune italiene ce dovedesc totuși o orientare ca paiazzo, maestro, impeto, dopia scrittura, risipite prin scrierile sale. În afară de aceasta, Eminescu mai făcea în vremea din urmă însemnări filologice extinse, ca de pildă asupra pronunțării sunetelor limbii spaniole, preocupări ce sunt o târzie aplicare ale unor direcții căpătate în universitate. Lipsindu-ne indicațiune asupra prelegerilor pe care Eminescu ar fi putut să le urmărească în vremea când nu avea cai de cursuri și de altfel și când era înscris, nu putem decât bănui că el a trebuit neapărat, dată fiind îndrumarea spiritului său, să caute a merge și la prelecțiuni de literatură și istorie. Poezia Egipetul, publicată în Convorbiri literare la 1 octombrie 1872, fiind compusă mai înainte chiar de această dată, nu poate avea legătură cu cursul de egiptologie al doctorului Lepsius din Berlin, unde Eminescu se înscrisese la universitatea abia în decembrie. Poezia era un detaliu dintr-o vastă compunere inspirată din ideea de caducitate aplicată la culturile antice, în special la istoria Egiptului, datând din epoca vieneză, dovedind firește lecturi istorice, dar neexcluzând putința ca la Universitatea din Viena să fi fost absorbit de conferințe de istorie antică. Următoarele vestite versuri din scrisoarea a doua, socotite până acum ca o reminiscență de la gimnaziul din Cernăuți, VAI! Tot mai gândești la anii când visam în academii, ascultând pe vechi dascăl cârpocind la haina vremii, ale clipelor cadavre din volume, stând sadune și na lucrurilor peteci, căutând înțelepciune. Cu murmurele lor blânde, un izvor de horum harum, câștigând cu clipoceală nervum rerum gerendarum, cu Evlavia adâncă, ne învârteau al minții scripet legând când o planetă, când pe un rege din Egipet, etc., sunt cu mai multă probabilitate inspirate din viața de student de la Viena, lucru de altfel evident din astronomia mistică a dascălului care crede în știința lui, din scrisorile dulci pentru Clotilda, date ce nu se potrivesc nici profesorilor de la Obergymnasium, nici cu vârsta cruda lui Eminescu. Embrionul acestei scrisori îl găsim într-o compunere fugitivă, în stil de epistolă, către Chibici Râvneanul, în care epoca studenției vieneze se conturează ca într-un vis. Unde-i vremea aurită? Oare când s-a fi întors? Când la aceeași școală înaltă, vizitam același curs, Trandafiria Clotilde era o mamzelă rezi din vreun magazin sau o casă din apropierea universității pe care o zăreau de sus de pe fereastră în vreme ce profesorul făcea o lecție de istorie antică descriind pe craiul Ramses și pe nevasta lui Rodope. Prin ferestre ulițernici, noi priviam la Madame Maier și priviam cum mamzel Rezi și un sepi joacă ștaier. Prea frumoasă, mamzel Rezi, amândoi cum o văzurăm Într-o clipă foarte tragic, noi de ea ne amorezarăm și apoi iar împreună, ca științei să sacrifici cale lungi, cu asirologii căutai să te edifici. Eu pe bănci puneam în șiruri de hârtie titirezii și, oftând la ta ureche, pronunțam pe mamzel rezii, însă tu, cu strășnicie, ascultai de regii Libii. Unde sunt acele vremuri? te întreabă amicul chibici!" Prea frumoasă, dezastroasă!" Numai nas avea prea mare!" Și acel nas prototipistic supăra la sărutare. Izvorul de Horum Harum era, cum se vede, Universitatea Vieneză, singura școală de care Eminescu își aducea aminte cu părere de rău și care nu lăsa lăsase repetent. Cu măsurele ei blânde, cu isonul Harum Horum, ne primea în ei brațe, Alma mater filistrorum, cu măsura cu isonul, cuius huius, harum horum, ne primeana sale brațe, alma mater filistrorum, cu evlavie cumplită înghițeam pe regii libici. Unde sunt acele vremuri? te întreb amice, chibici. Adevărata cultură poetul și-a făcut-o însă nu pe băncile sălilor de facultate, printre colegii de la litere numiți parese mincinoși sau printre cei de la drept socotiți grobiani, ci de-a dreptul din cărțile pe care le cita la bibliotecă sau acasă. Pe dată ce primea bani din țară, își cumpăra cărți și dispărea pentru câtva timp din ochii colegilor săi. Închis în odaia sa, devora, așezat la masă, s întins pe pat cărțile cumpărate pe care le parcurgea cu repeziciune și pe care apoi, în momente de criză bănească, le revindea. Era fără îndoială cărți vechi de pe la Anticării sau în numere din Philip Reclams Iun, Universal Bibliotec, care pentru zece creițari ofereau în original și traducere toate cultura lumii, precum și din clasice teater Bibliotec, Alter Nationen, Expedition der freya colecții pe care Eminescu le recomanda mai apoi tinerilor. La una din societățile studențești din care făcea parte, poetul student era bibliotecar, prin urmare putea împrumuta cărți. Despre lucrurile mai nouă lua cunoștință din reviste, iar pe acestea le consulta de obiceiul la cafenea. Era adesea văzut într-o astfel de cafenea nebântuită de lume, încât o după amiază scufundată în lectură cu și bletter a lui Rudolf Gottschall în mână. Ca student în filozofie, Eminescu trebuia să prefere în primul rând lecturile filozofice. Și, într-adevăr, colegii îl știau ca un cunoscător al lui Platon, Spinoza și Fichte, al doctrinelor orientale al lui Kant și Schopenhauer. Citise Ramayana și Mahabharata pe Kalidasa și probabil Vedele și vorbea cu aprindere de Buddha Sakyamuni și de Nirvana. Slavici pretinde că acum a început să și traducerea rațiunei pure de Kant. Adevărul este însă că Eminescu citise ceva din sau despre această operă, chiar din epoca vieneză, deoarece Sărmanul Dionis, care presupune o astfel de lectură, datează din această vreme. Nu mai încape îndoială că citea multă literatură, în germană sau în traducere germană, că era prin urmare familiar cu clasicii. Din felul cum Eminescu utilizează în producțiile sale autori marunți, din obiceiul de a face tăieturi din reviste și ale lipi în caiete sau pe foi volante, spre a nu se risipi, deducem că poetul citea mult și fără prea mare discernământ, nerăbdător să aibă repede o perspectivă culturală vastă, deducție întărită de altfel de afirmațiile foștilor săi colegi. Nu este locul să determinăm aici câmpul lecturilor lui Eminescu, dar putem fi încredințați că cine la 17 ani declama și traducea din Schiller nu se mulțumea a citi numai pe Goethe, Lenau, Heine, Keller și câțiva poeți minori, Hoffmann von Fallersleben, Serii, a căror nume și urme răsar în scriptele sale, și trebuie să fie avut o cunoștință aproape integrală a literaturii germane și o serioasă orientare pe cale de traduceri la început și apoi de lecturi în original în literatura franceză, din care cita cu prietenii pe Rousseau, dar din care este neîndoios că citise ceva din Victor Hugo, din Alfred de Vigny, din Lamartine. Calitatea sa de poet publicat îl determina să nu pierdă contactul cu literatura patriei și faptul că își trimisese versurile spre publicare la convorbiri literare este o dovadă că urmărea publicațiile românești cu atenție și cu tainica năzuință de a se vedea publicat de ele. În afară de lectura cărților cumpărate de la anticari, acelor împrumutate prin Samoil Isopescu și alți colegi din Biblioteca Universității, unde nu era admis, sau acelor consultate la Biblioteca Curții Imperiale, teatrul constituia pentru Eminescu un al doilea mijloc de informație literară. Cu vechea pasiune a școlarului de la Cernăuți și a fostului suflor, Poetul făcea tot ce-i sta în putință spre anul lipsi de la reprezentațiile operei sau ale Burgteatrului, mai cu seamă când se juca o piesă clasică, cum ar fi de pildă Regele Lir de Shakespeare. Comediile îl făceau să râde până la lacrimi și într-un chip cam zgomotos, ceea ce scandaliza pe pedantul său prieten slavici, cu care mergea uneori la teatru. Afirmația acestuia, din urmă că muzica nu atrăgea pe Eminescu și că la operă îl tenta mai mult baletul, e contrazisă de alți prieteni care vedeau pe poet ducându-se la opere clasice, Fidelio, de Beethoven și Faust, precum și Music Verain, când căpăta bilete gratuite. De altfel, cel care glorifică în versuri glasul divelor și cântă însuși cu multă plăcere din gură, nu putea fi un spirit antimuzical, ci nu mai absorbit prea mult de problemele altor genuri mai intelectuale. La teatrul imperial, ce se afla în apropierea intrării curții împărătești, studenții cumpărau locuri ieftine, nenumerotate, la galerie, pentru cucerirea cărora trebuiau să aștepte din vreme înaintea ușii teatrului. Eminescu, zdravăn din fire și îndrăjit în agonisirea satisfacțiilor intelectuale, dădea dovezi în asemenea împrejurări de o rară perseverență. Stefan Eli își aduce aminte că, mergând într-o zi de ger cumplit prin decembrie 1870, încă de la ora 4 spre a căpăta un loc bun la numita galerie, găsiră destulă lume postată dinainte. În seara aceea era anunțată reprezentarea regelui Lir. Un vânt înghețat sufla cu putere pătrunzând până la oase și studenții încercau să se mențină la o temperatură suportabilă, bătând din mâini și din picioare. După două ore de tremurătură, Stefan Eli, siderat, părăsi câmpul de luptă și o rupse la goană până acasă. Eminescu însă rămase la post și a doua zi râdea de colegul său, arătându-se vesel că găsise un loc așa de bun. În ce chip a izbutit Eminescu să se strecoare în intimitatea unor actori de la Burgtheater, rămâne deocamdată o problemă. Odată introdus însă, frumusețea sa exotică, ușurința cu care vorbea nemțește și cultura ei întinsă, la care se adăuga nici vorbă competența în tot ce se referă la culise, îl făcuse interesant. Frederica Bognar, una din cele mai de seamă artiste de la Burgtheater, de unde se retrase nemulțumită de rolurile ce i se dădeau, în 1870, făcea din când în când recepții acasă la dânsa în Landstraße, Hauptstraße. În salonul ei veneau deosebi artiști. Frederica Bognar avea pe atunci 30 de ani, născută 16 februarie 1840 și era reputată ca tragediană patetică în cel mai înalt grad. Frederica Bognar, se zicea, nu rostește cuvinte, ci lacrimi. La Burgtheater crease pe Gretchen, pe Estera, pe Krimhilda roluri de patos liric, iar de la 1870 apărea în excepțional în roluri grave ca Safo, Iudita, Maria Stuart, Deborah. H. Eminescu era nelipsit prin 1870-1871 de la recepțiile ei, de unde afla intrigi și anecdote din viața actorilor vienezi, pe care apoi le repovestea colegilor. O carte de vizită pe care sta scris Bognar Hofschaus pillarin invita spre admirația colegilor de odaie pe poet la reuniune. Eminescu se îmbrăca cu hainele sale de seară sau cu ale colegilor spre a aduce o varietate în îmbrăcăminte și se înfătișea în salonul actriței cu acel aer de corectitudine academică pe care îl vedem în fotografia făcută în acea vreme. Poetul este la această epocă de o frumusețe rară. Fața sa deloc efeminată e făcută din linii și suprafețe spațioase, de un geometrism fizionomic antic, iar în penetrabilitatea siderală a ochilor, în voluptatea glacială a buzelor ce zâmbesc cu desăvârșire abstracte, de un hieratism turburător. Privirea de o simplitate regală are o elevațiune, o nepăsare de lume asiatice și, fără nicio asemănare fizică, chipul de tinerețe a lui Eminescu este înrudit în plan spiritual cu acela acvasi divin al lui Krishna Murti. Cu asemenea înfățișare fizică, n-ar fi de mirare să fi inspirat Fredericăi Bognar vreun sentiment trecător, cum credeau colegii. Dar e mai cu minte să ne închipuim că singura favoare obținută de la actriță este admiterea într-un colț al salonului. Inima poetului este cu deosebire sensibilă pentru artiste. O altă actriță celebră de la Burgtheater, Augusta Baudius Wildbrand, care, în vârstă de 87 de ani, și-a sărbătorit de curând 70 de ani de la debutul său, făcea să freamătă poetului. Era mai tânără decât Bognar, născută 1 iunie 1847. Debutase pe scena Teatrului Imperial la 17 ani și avea fermecători ochi albaștri, Baudius Aughe. Nu se poate ști dacă Eminescu o frecventa. Actrița cunoștea un român, Pepe Carp, care devenise erou într-un roman al soțului ei, Wilbrand, dar o exalta și făcuse versuri în nemțește în care o compara cu o aștri de pe cer. Vi gedanken mild, Intifen grund, vi monden rund, ich teures bleiches bild. Când acum vreo 20 de ani Ion Grămadă vizită pe Augusta Baudius spre a-i răscoli amintirile, zvelta bătrână de șaptezeci de ani, privi cu celebrii ochi albaștri de acum stinși, cunoscuta fotografie din tinerețea a lui Eminescu, dar negăsind în ea niciun chip cunoscut, zise cu admirație sinceră. Ein Bursch ist er gewesen. Frumos tânăr a fost. Eminescu frecventa și muzeele și galeriile de pictură cele mai adesea cu pictorul bucovinean Epaminon Dabucevski și punea și în aceste vizite scrupulozitatea și setea de informație de care era în stare, cercetând totul cu catalogul în mână. Opera lui are prea puține elemente de pură informație pentru ca să ne dăm seama ce întindere a putut lua pregătirea sa artistică. Trei din eroii săi, Ioan din Geniu Pustiu, Francesco și Ieronim din Cezara, sunt pictori. Câte un detaliu din opera sa ne face să bănuim că a rămas impresionat de pictura renașterii italiene de Rafael de Pilda. Oh, cum Rafael creata pe Madonna Dumnezeie, cu și de stele, cu surâsul blând virgin? sau de femeile lui Giacomo Palma, care au nasul fin și bărbia rotundă și dulce, cezara. În cercurile studențești, Eminescu, deși iubit, va chiar căuta de străini și admirat pentru frumusețea sa, trecea drept un original, ceea ce se explică prin faptul că, deși în aparență viața poetului nu se deosebea în mod apreciabil de a celorlalți colegi, avea un sens interior ce nu se lăsa ușor dezvăluit. Majoritatea studenților români erau băieți de țară, fără vocații excepționale, și în ziu un drum în viață și pe care nu putea decât să-i mire lipsa unei orientări practice pe care o constatau la Eminescu. Cel mai viitor dintre ei, Slavici, n-avea o mentalitate deosebită. Eminescu l-a cunoscut în iarna anului 1869, puțin după așezarea la Viena, printr-un prieten comun, medicinistul Ion Hosanu. Slavici fusese înscris întâiul la facultatea de drept din Pesta, unde nu șezuse decât vreo patru luni, iar acum, angajându-se în armată ca voluntar, își alesese drept localitate Viena. Locuia la cazarmă și era îngăduit să frecventeze și cursurile universitare. Un capitan generos transferă pe student la cazarma Franț Iosef, a treia casă de la universitate, care se afla pe Becherstrase. Slavici era fericit, se simțea bine la cazarmă unde fusese însărcinat cu supravegherea dormitorului, dată fiind firea sa grijulie și ordonată. Toată lumea îi se părea bună, într-un cuvânt, era ca acasă în această metropolă a patriei pe care o socotea sa. Figura plângătoare și irritant de concesiva a lui Slavici, care pare că cere iertare de lașitatea ochilor, explică purtarea de toată viața a omului. Naționalist onest în felul său, Slavici simțea și atunci în cadrul imperiului, încercând să împace sentimentele sale cu principiile, prin definiții întortocheate și cazuistice. Teritoriul pe care a fost cu putință întâlnirea a două spirite atât de deosebite este preocuparea amândorura de problemele naționale și literare, pasivitatea intelectuală și coloarea locală a lui Slavici, rezerva studioasă și a unuia și a celuilalt. Dimineața mergeau adesea împreună la cursuri, apoi la 12 Eminescu însoțea pe Slavici până la cazarmă discutând și nu rareori ori aștepta în fața porții până ce colegul își termina exercițiile militare pentru a o porni apoi la 5 după amiază din nou împreună pe străzi sau prin grădina publică apropiată încordați în discuție. Limba pe care o vorbea Slavici și simpatia lui pentru națiile asupritoare produceau iritație și dispreț în Eminescu, ceea ce nu îl împiedica să caute societatea peripatetică a studentului soldat, venind cu câteva ceasuri mai devreme să aștepte ieșirea de la poligonul de exerciții a colegului. El știa, scrie Slavici, că abia pe la cinci o să scap. Cu toate acestea, adeseori pe la două se ivea pe cheiul canalului, plimbându-se în sus și în jos. Încălca își ținea capul plecat și dat puțin la stânga, ridica din când în când mâna la gură și se juca cu buza de din jos, strângând-o între degete. Încheat citatul. Obișnuit să citească unele cărți împreună cu prietenii spre a găsi prilej de discuție, Eminescu consulta cu slavici scrieri despre confucianism și budism, despre extremul orient în genere și, între altele, și pe Schopenhauer, iar în franțuzește Dialogurile lui Platon Îl sfătuise să citească românește Îl îndemna să scrie și copia chiar manuscrisele corectându-le și trimițându-le la convorbiri literare când a avut legături cu această revistă Direcția politică a spiritului lui Slavici nu scăpase lui Eminescu care parodind numele prietenului ce arăta în mod nejustificat o origine străină îl numea Ungurule sau Frachigy Gingolo. Și era poreclit la rândul de acesta turcule. Într-o însemnare găsim această intitulație glumeață. Domino, domino sclovaccio, sapientissimo ac doctissimo meo amico convivocve, domo veteri magno, cerevizie consumatorii, filo, Michaelis Eminescus salutem. Unui om așa de meticulos și etic, firea discretă și dezordonată a lui Eminescu nu putea părea decât ca o regretabilă, penibilă ciudățenie, cu atât mai mult cu cât stipendiul de 18-20 galbeni sau după unii de 3 Napoleon, adică 28 fiorini, trimis poetului de acasă, trecea în ochii studenților și mai săraci, drept o bursă considerabilă. Din nefericire, Eminescu nu primea la vremea acești bani și nevoile sale depășeau veniturile. Pe dată ce îi soseau acei 18 galbeni, își plătea datoriile și își cumpăra cărți, precum și cafea și tutun. Cu restul trăia câteva zile de delicii, după care urma o lungă asceză. În acest timp își revindea cărțile, își amaneta hainele, consuma în baza creditului deschis de chelnări și făcea datorii pe la prieteni, la Teclu, la Moisil, Pop... Ciurcu, Mureșan, Nica, Bariț, Slavici, Zis și Maghiar, Bumbac, Oncu și caietele sale se umpleau de socotel de felul acesta. 25, paranteză FL, închis paranteza, loc, paranteză Uinița, închis paranteza, pe două luni, 25, prânzul pe două luni, 12 lui Oncu, 15 la Ovreiu, 12 la Cafenea, 6 F, 35 datorii, etc. care arătau debitul și creditul, căci poetul era foarte onest și își plătea întotdeauna datoriile. Fiind cu totul distrat și nepăsător de grijile obișnuite ale vieții, colegii îl sileau când primea bani de acasă să-și asigure prin abonament masa de la prânz pe care o lua odată într-o pensiune particulară din Rimmerstrase. În aceste răstimpuri de criză, Eminescu umbla cu fața îngândurată și sinistră, nervos și necomunicativ, căutând cu împrumut pe la prieteni câte o pițulă, zece creițari, pe care o cerea cu o mișcare a mâinii, constând din frecarea enumerativă a degetului mare de arătător, și-și definea situația cu multă filozofie prin o cara abreviată, tu-i neamul nevoii. Totodată alcătuia telegrame disperate pentru acasă. Eminovici Botoșani. N-am răspuns, căci așteptam la zi întâi scrisoare. Când îmi trimiteți banii lunari? Răspundeți telegrafic. Mihaiu. Când soseau banii, devenea iarăși vesel, plătea datoriile, își reconstituia depozitul de cafea, cumpăra cărți, venea târziu acasă pentru că se ducea probabil la teatru și, în sfârșit, se făcea comunicativ. Aceste fericiri însă durau puțin. Lipsurile începeau din nou, și poetul bătea iarăși telegramă acasă. J. Eminovici Botoșan. Până azi n-am primit banii lunei curente. Am necesitate. Rog, trimiteți la moment. Răspundeți telegrafic. Mihai. Observațiile asupra exteriorului poetului în acea vreme sunt alterate în mare parte de subiectivitatea colegilor, dintre care unii vedeau dezordine acolo unde era numai economie și alții căutare în decență. Sigur este însă că Eminescu nu avea decât un costum de vară și altul pentru iarnă pe care le purta până la ultima eroziune și le amaneta alternativ. În reuniuni cu caracter de solemnitate, se prezenta însă corect îmbrăcat și, pentru asta, avea o redingotă. El arăta un dezinteres desăvârșit pentru orice element de lux, socotind ca atare unele lucruri utile pentru noi, cum ar fi Batista, și, chiar dacă ar fi avut mai multe mijloace bănești, el și-ar fi cumpărat în primul rând cărți. Nebănuind vigilența istoriei literare, Eminescu umbla iarna cu un palton închis și cu o căciulă de astrahan, iar mâinile și le văra în căptușala mânecilor din lipsă de mănuși. Ceea ce părea mai bizar în purtarea lui Eminescu pentru colegi era disparițiunea lui de săptămâni întregi din locurile frecventate de studenți. Această disparițiune alcătuia însă și existența spirituală a poetului. Pe data ce îi soseau banii din țară, își cumpăra cafea rășnită și spirt denaturat și, scindând relațiile și discuțiile, se închidea în odaia sa. Cafeaua cu caimac pe care o fierbea Eminescu la mașina de spirt și pentru care renunța chiar la mâncare, era pentru el și un aliment subtil, sugerând calitatea ascetică a existenței sale și o aromă stupefiantă, dând ușoara iluzie a Orientului. La fel, Sermanul Dionis, punându-și paltonul ud într-un cuier al cafenelei, se pierde în reverii la aroma îmbătătoare a unei cafele turcești. Deoarece Eminescu ședea într-o cameră cu alți prieteni, nu credem că Odaia era ținută în așa dezordine încât să nu se poate locui în ea, dar ne putem închipui că, în lipsa de acasă a tovarășilor, se pierdea cu totul în preocupările sale până acolo încât să denatureze un interior al cărui simț estetic nu-l avea. În homul său, Eminescu se despovăra de ridigitatea hainelor oficiale, contrariu de cum făcea Machiavel, care citea clasicii în haine de sărbătoare. Se înfășura într-un hal uzat, punea în picioare niște ex-papuci de baie, iar în cap un fes lung și, după natura ocupațiilor, se trântea pe canapea sau pe pat să citească sau se așeza la masă spre a scrie, nu fără a măsura în lung și în lat, uneori o daia spațioasă, spre a-și sau potoli imaginația. În acest timp, mașina de spirt clocotea neîntrerupt, iar fumul țigărilor se amesteca cu aburul de cafea și alcool denaturat, învelind în cețuri pe locatar. Asemeni indivizilor cu somnul greoiu, care se încleștează cu gemete de visul început și refuză în convulsiuni să se întoarcă în lumea conștiinței, poetul cade într-un delir intelectual care îl distrage cu totul din prezent. El lucrează posedat de fantazie, aruncând pe hârtie ideile care îl îmbulzesc și lăsându-le acolo până când va putea să le elaboreze printr-o muncă rece. Trăind în acele clipe o viață strict intelectuală, el devenea cu desăvârșire orb pentru circumstanțe. Uita de zi sau noapte, uita să mănânce, dormea îmbrăcat și vegea în cameră și nu suferea să îi se întrerupă munca pentru dereticat și curățit, cum nu suferă visătorul îndemnul deșteptării care îi spulbera acțiunea visului. Acest proces extatic în care viața fiziologică era redusă la minim dura câtă vreme dura cafeaua. Poetul se sălbăticea, interiorizându-se cu exces. Ședea prea mult în aceleași rufe și, enervat de asperitatea feței, își smulgea perii de pe obraz cu briceagul. Începea să se manifeste o hipersensibilitate. Rostogolirea roților de trăsură pe pavaj, scârțăiturile sau șuierăturile îl iritau, iar vizitele prietenilor îl importunau. Vizitatorul era intimidat brusc cu un La ce -ai venit?" și de altfel pleca singur izgonit de zăduful din casă. Deoarece în vreme ce medita plimbându-se prin casă avea obiceiul să fredoneze încet un cântec, câte un prieten îl întreba ce cugete când cântă. Măi," răspundea el, să știi, când sunt melodiile vesele, gândesc poezie, iar dacă sunt marșuri, gândesc istorie." Dar păstra o desăvârșită discreția asupra lucrărilor sale, și colegii aflau ce scrise se numai din convorbiri literare. Slavici însuși nu știa nimic de scrierile lui și comunica lui negruții. Citat: Eminescu nu lucrează nimic, eleneș. Cel puțin, el zice așa. Eu însă nu cred, el e și ret. Încheia citatul: Lipsurile readuceau pe poet în lumea realităților. Sfârșitul cafelei scotea pe Eminescu în lume în căutarea unei pițule și îl reda societății, cu care el relua discuțiile începute chiar din locul unde le lăsase. Deși bucuros să stea singur în casă, Eminescu era asociabil cu și de cameră, care într-o vreme erau Samuel Isopescu și Iancu Cocinski, bucovineni amândoi, fiindcă printre bucovineni se simțea mai bine. Isopescu îi aducea cărți de la universitate pe care Eminescu le citea în timpul zilei în lipsa tovarășului sau împreună cu el noaptea. Și cum lecturile preferate erau mai cu seamă din domeniul religiunilor orientale, o crâncenă discuție se încingea între Eminescu și Isopescu sub conducerea împăciuitoare a lui Kocinski, până ce, boicotați de acesta din urmă cu producții muzicale, începea cu toții să cânte. Locurile de întâlnire ale studenților erau firește în afară de universitate și propriile locuințe, restaurantele și cafenelele. Unul din aceste restaurante fu o vreme Moretti, în Landstrasse, unde luau masa la prânz și uneori și seara, mai mult bucovinenii, dar și unii transilvaneni. O pensiune în Strase, etaj 4, care dădea masa de amiază cu 7,50 fiorini pe lună, aduna pe unii din ei... În Oppermeyer se întemeiaseră niște societăți de petrecere, steluța și gorila, a căror activitate era remarcabilă. În urmă, parte din studenți se stabilise la Tatavil, al cărui restaurant... Student Dry Tauben se afla în Marocaner Gase și își merita numele, pentru că atât patronul cât și chelnerul făceau cu multă generozitate credit și, odată atras cu viclenie într-o petrecere, tata Vil, turmentat, le oferi chiar o copioasă consumație. Când însă către sfârșitul lunii prânzul la restaurante devenea un lux, studenții se refugiau într-o băcănie din apropierea universității unde pentru câțiva creițari consumau un schusterlalbl, adică o franzeluță mânjită cu unt. Tata Moritz, cum era numit de studenți patronul, era indignat că aceștia veneau la dânsul numai van der wind in den Blazen tut, adică numai atunci când le fluiera vântul prin buzunare. În această împrejurare îl numeau Jupiter Tonans. Tinerii mai veneau însă acolo și pentru fata lui Moritz, Fanny, care simpatiza pe român și s-a și căsătorit cu Ștefan Dracinski. Dar locul principal de întâlnire era cafeneaua Troidl, pe Volzaile, Acie Eminescu citea revistele după amiază și se folosea sub formă de cafea și tutun de creditul pe care îl deschidea chelnerul Jean. Deși în genere rezervat și expectativ, se întâlnea cu foarte mulți prieteni, preferând pe cei bătrâni care plăteau consumațiile, ca Tancu, Burlă, Onesim Turcan, Stefaneli, Grigorovița, acesta îl ducea la localul Curtea Imperială, Slavici, Samoil și Arcadie Isopescu, Moisil și alții. Și când se întâmpla ca discuția să fie de ordin metafizic sau mai ales politic, ieșea din rezervă și intra în vâltoarea discuției, iritabil la contraziceri și pierzând din moderația pe care o punea de obiceiu în susținerea tezei sale. Astfel, unui coleg care suspecta în pătrunderea din partea poetului a operei Virfache Wirfache Wurzel vom Quadratedes des Reihenden Grundes» a lui Schopenhauer, îi răspunse supărat. Ești o secătură și dacă nu ai înțeles desfășurarea acestei idei când l-ai citit pe Schopenhauer, nu mai înțelege nici pe mine. Discuțiile se sfârșeau nu rare ori cu petreceri și hoinăriri până la ziua, acoperite din expediente ca amanetarea hainelor, Poinări care de altfel erau inevitabile, pentru că tinerii nu aveau nici cei câțiva gologani spre a plăti bacșișul portarului când se întâmpla să întârzie peste ora 10. Eminescu lua bucuros parte la voroave și la petreceri. Bea puțin, dar se aprindea repede și când temperatura era ridicată, cânta. Repertoriul său se compunea mai ales din cântece naționale pe care le executa cu multă simțire. Unul era... Eu sunt barbul leutarul, starostele și copzarul, ce am cântat pe la domnii și la mândre cu unii. Înduioșarea pe care i-o pricinuia acest cântec o rezuma prin exclamația Oh, neamul nevoii! Mai zicea, stând într-o atitudine patetică și exaltată, și alte cântece de lume, precum Frunză verde de piper, câte stele sunt pe cer? Toate până în ziua pierd. Numai luna și o stea știe de patima mea. Ori, mai turnați-mi în pahare. Voi să beau, căci sunt setos. Dar nu-mi umpleți paharul decât de la miez în jos." Prietenii care-și amintesc tinerețea lui Eminescu sub impresia definiției de mai târziu a operei sale cu formula pesimismului sau sub aceea boalei care l-a răpus, sunt înclinați să ne înfățișeze viața poetului într-un ton sumbru și dezechilibrat. Într-aceasta este și o doză de incultură și naivitate. Într-o zi, Barițiu primit de la un coleg bucovinean care se sinucisese, Alexandru Procinchievici, următorul bilet. Moriturus, te salutat! După cum ți-am promis, adio! Studentul făgăduise că se va împușca și, întocmai ca doctorul din Nora, își vestea acum prietenii. Eminescu primi această știre aprobativ. Bine a făcut Procinchievici! Viața e un moft, o prostie!" Și de aci discuția aprinsă despre voința oarbă de a trăi și nirvana, cu largi referințe din Schopenhauer din partea lui Eminescu. Bariciu rămase cu convingerea înfiorată că Eminescu era pesimist incurabil, ca și când aceasta ar fi fost o boală, ci nu o poziție speculativă a spiritului, fără consecințe practice. Filozofia lui Schopenhauer era sistemul la modă pe atunci, după cum mai de zi era la modă Bergson, iar Eminescu era prea filozof ca să parodieze o gândire, ilustrând-o prin atitudini bombastice. Mizeria lui era cu totul relativă și jovială. Zilele petrecute la Viena îi sunt cele mai fericite și mai active și, apoi, cum cu multă finețe observă Charles Mora. Spiritele alese sunt înclinate către tristețe, dar se îndepărtează cu silă de altarele enfatice ridicate suferințelor umane. Încheiat citatul Întrucât privește viața sentimentală a poetului cu toată discreția lui în materie erotică, nu mai rămâne îndoială dată fiind firea sa că a fost bântuit și aici, ca și în țară de cele mai violente pasiuni pentru femei întrevăzute numai sau cunoscute de aproape. O atentă scrutare a hârtiilor rămase, unde apar aluzii la o primă dragoste senzuală pentru o femeie măritată la care ședea în gazdă, câte un concept de scrisoare nemțească către o fraulein din Viena ori din Berlin, pe care simte că e o nebunie să o iubească, dar pentru care e cuprins de o simțire cerească, romantică, relevă o firească agitație sexuală. Forma obișnuită însă a eroticei eminesciene de acum este o exaltare pasională platonică, nu lipsită de oarecare senzualitate, dar care transfigurează până la un punct obiectul inițial. Compunerile poetului din primul an de ședere la Viena sunt mai toate amoroase. Prin decembrie 1869 o bărbăta pe o blondă Marta deprimată de urâțenia ei. Altele sunt mai frumoase, mult mai mândre, mai bogate. Dar... Ca marmura cea rece, nu au inimă de fel, pe când tu ești numai suflet, ești ca îngerul fidel, ce pe cel care iubește ar vegea în eternitate. Fragment din poezia Marta El transcria acum, reîmprospătându-și amintirile, versurile de dragoste compuse în țară, aprilie 1869, probabil pentru Eufrosina Popescu, pe care se temuse atunci să nu o piardă c bucurie tristă te țin acum în brațe, Privire în privire, și sân pe sân trăim, Și gura ta mă atrage, și ochii tăi mă învață Când ținem fericirea pe sân, cum să o iubim. Fragment din De-aș muri, ori de muri Alte versuri, iulie 1869, Ne confirmă culpabilitatea sa erotică și generozitatea adoratei. Strecor degetele mele printre buclele de aur, Raze caricat în valuri pe un sân ce n-am văzut, căci corsetul ce le ascunde e o veghie la tezaur, iar ochiți gardianii mă opresc și mă sumut. Fragment din locul aripelor Nu știm dacă tezaurul a rămas mereu inexpugnabil, dar Eminescu continua să suspine retrospectiv iulie 1869, pentru doi aștri, strălucind albaștri, la un înger pal și se pierdea iulie 1868 în adorațiuni superlative nebună copilă ce amesteci plăcerea cu lacrăm pe care le naște durerea nebună copilă cu amorul ceresc o oh, cât te iubesc poate că iubita din cunoscuta poezie noaptea pe care poetul o așteaptă stând în fața sobii pe un colț de sofă roșie este tot actrița din București judecând după interior Compunerea însă, datând din epoca vieneză, palpită de o emoție recentă. Cu ale tale brațe albe, moi, rotunde, parfumate, tu, grumazul mil în lănțui, pe-al meu piept, capul ți-l culci, și-apoi ca din vis trezită, cu mânuțe albe, dulci, de pe fruntea mea cea tristă, tu dai vițele într-o parte." O întâmplare pe care ne-o povestește Stefaneli ne-ar îndreptăți să credem că am găsit sursa ochilor albaștri din înger și demon, dacă ochii albaștri n-ar fi așa de numeroși la Viena și Aiurea. Apărând pe două doamne atacate într-o noapte după teatru de niște derbedei, chiar pe Diana Gase, Eminescu și Stefaneli fac cunoștința a două tinere femei care se lasă conduse acasă de studenți și invită la ceai în câteva rânduri. Impresia făcută asupra tinerilor, mai ales de una din ele, Eliza, este fulminantă. Citat Am fost primiți numai de Eliza, căci tovarășa ei suferea de durere de cap. Eliza era plăcut impresionată de atențiunea noastră și s-a scuzat că ne primește în toaletă de toate zilele și fără să fie măcar frizată, căci, ne zise ea, se întârzia să frizeza, dar, auzind de la cameristă că sunt domnii de aseară, nu face etichetă cu apărătorii ei de ieri și ne primește ca pe niște vechi prieteni. Era îmbrăcată într-un admirabil capot lung de mătase albastră deschisă, gătită bogat cu dantele. Mânecile largi lăsau să se vadă minunatele ei brațe rotunde și albe ca marmora și abia acum la lumina zilei putură admira acești ochi mari și frumoși, albaștri cali limpezimea pe zimea cerului, care te fermecau cu privirea lor. Părul era despletit și atârna în bucle blonde până în jos pe șolduri, ținut după gât numai de o panglică albastră. Când se așeza pe scaun, părul ajungea până pe covor și razele de soare ce o atingeau, îl prefăcură într-un lung caier de aur. Eminescu sta mărmurit fără să zică un cuvânt și privea cu nesaț acea ivire fermecătoare și bogăția de păr ce atârna ca o manta de aur pe umerii ei rotunzi. Ea observă tăcerea noastră și privind în ochii noștri naivi și plini de admirare, zâmbi și zise Priviți la părul meu despletit? V-am cerut scuze că v-am primit astfel La ieșirea în stradă, tumultul din sufletul lui Eminescu izbucni Mă, zise el lui Stefaneli, cunoști tu povestea Ilenei Cosânzene? Așa mi-o închipuiesc eu, cum e această damă? Ai văzut ce ochi frumoși albaștri, ce păr bogat de aur are și ce frumoasă e în toate? parcă îi ea din marmoră. E în stare să-ți turbure mințile și să te cuprinde în vraja ei demonică. Nu mă mai duc la dânsa." S-a mai dus totuși să-i facă în chip de joc savante declarațiuni romantice și să-și consolideze probabil o temă poetică ce urmărește în vremea aceasta, demon și înger. De altfel, Eminescu compunea și copia cu febrilitate poezii și nuvele. Plănuia drame numeroase și își punea la punct poeziile mai vechi cu scopul de a le publica, toate acestea în cea mai mare taină. În 1870, sărmanul Dionis era terminat și, în odăița lui Sopescu, care locuia la un evreu spaniol, Camondo, o discuție aprinsă se încinse între autor și Vasile Burlă, care ședea și el într-o cămăruță apropiată din același mobil. acesta din urmă combătând scrierea. Disputa deveni peripatetică, întrucât combatanții înfierbântați o purtară până la troidl. Notele esențiale ale acestei literaturi care oglindește psihologia momentului sunt Un romantism extravagant, senzațional, problema sufletului și naționalismul, din cauza lecturilor filozofice și sub imperiul vârstei critice, Eminescu este stăpânit ca orice tânăr de altfel de obsesia eternității. Toate însemnările și scrierile din această vreme tratează cu mai multă sau mai puțină filozofie această idee rezolvată prin metempsicoză, evaziune din timp și spațiu, identitatea în absolut, iar moartea care îl cutremură și îl urmărește în toate poeziile, mortua est, de ce să mor tu, de a-și muri, ori de -ai muri, este conjurată, poate chiar de acum, cu astfel de metafizică. Citat Moartea este stingerea conștiinței identității numerice, dar identitatea numerică a unui individ nu este decât o frunză din miile de frunze în generații pe care arborul lumii le produce cu fiecare primăvară, astfel că, închipuindu-ne chiar pieirea desăvârșită a organului omenesc de percepțiune, Totuși, această stare probă și neconștientă a Universului rămâne față cu eternitatea, prin urmare, ca o nesfârșită probabilitate. Dacă acum, peste, subiectiv vorbind, miliarde de ani, acest tip omenesc ar răsări iar, faptul că acest timp nemișcat s-a scurs fără ca el să o poată ști, căci timp n-a existat în lipsa lui ar face ca tot acel timp să fie mai puțin decât o clipă de adormire în care el și-ar fi suspendat funcțiunea. Este nu numai verosimil, ci sigur, cum că moartea desăvârșită a intelectului nostru, aflându-se față cu posibilitatea infinită a eternității, după un interval nemăsurabil de lung, dar a cărui lungime ei indiferentă, va reapare iarăși cu aceleași funcțiuni și sub aceleași condiții, și în aceasta constă murirea sa, căci dacă ne închipuim eternitatea moartă ca o urnă de loterie, în care stau închise toate formele vieții, e neapărat că în ea se va trage neapărat odată, și momentul acesta e indiferent oricât de depărtat ar fi, numărul specific al formei omenești. Dar totuși, aceasta e cu putință numai într-un caz, dacă mulțimea formelor posibile de viață ar fi oricât de mare ar voi căci e indiferent, dar totuși mărginită. Îndată însă ce ar fi nemărginită, atunci probabilitatea ar dispare căci ar fi ca o loterie ce s-ar trage etern, dar cu numere infinit de multe, astfel încât tocmai numărul formei omenești nu s-ar trage niciodată. Rămâne a decide dacă numărul formelor pe care natura le produce este mărginit. Încheiat citatul Eminescu colecta seara într-un fragmentarium toate elucubrațiile romantice care îi treceau prin minte sau îi erau sugerate de lectura cărților de duzină răscolite peste zi pe la anticari. Spre a ne da seama de visurile care înstrăinau pe poet de lumea colegilor și pe care le purta pe ulițele de noapte ale Vienei, vom analiza câteva din paginile de proză scrise în raza unei epoce al cărui centrul formează Sărmanul Dionis, dar gândite aproape sigur la Viena. Iată de pildă un proiect de novelă neterminată. Temniță udă, podită cu cărămizi, gratii înalte de fier la ferestre, prin care privește palidă luna. O femeie albă cavarul rezemată de un stâlp, aiurează în fața cadavrului unui prunc, invocând pe un Ștefan, tatăl al copilului, care poartă coroană. E evreică Suferă pentru Israel, iar copilul în rătăcirea ei este Mesia. Al doilea tablou ne înfățișează o uliță evreiască din Suceava la miezul nopții. Într-o casă, bătrânul Levi, Canaan și cuginerele său, Ruben, care a adus un sac plin în spinare, se certă asupra sumei cu care au vândut pe Hagar, creștinului. Hagar se vede a fi fata lui Levi și mireasa lui Ruben. Pretinzând toți banii, Ruben e ucis de bătrân care, îmbrăcând hainele domnești aflate în sacul amintit și, nebun, dorind să strângă bani spre a merge la Ierushalayim, pornește pe subzidul cetății Suceava la închisoarea unde se află Hagar. Aceasta, văzând că nu e Ștefan, îl gonește. Al treilea tablou este mai lugubru și mai misterios. Un cavaler călărește prin mlaștinile bugeacului spre un castel al cărui clopot îl aude din depărtare punând urechea la pământ. Trece pe podețul mișcător, bate cu ciocanul în poartă, intră într-o liniște înfiorătoare, în vreme ce poarta se închide singură după sine. Condus de o flacără aeriană prin coridoare pustii și sinistre, se trezește în fața unui om grozav care îl oprește cu sabia însângerată. Lund de la acesta o cheie, pătrunde în sfârșit într-o sală, unde, într-un sicriu, doarme o fată frumoasă, păzită de statui de marmură neagră cu săbii în mâini. Statuile ridică săbile, se strâng în jurul cavalerului, moarta se ridică, viteazul o sărută și totul se năruie. Când se scoală, cavalerul se află pe un pat de catifea, iar alături de el stă o femeie nespus de frumoasă, anume Angela. O altă lungă povestire tratează un caz de metempsicoză. Ne aflăm la Memphis, în Egipt, într-o noapte de inevitabilă lună. Pe Nil, într-o barcă, se plimbă într statul rege Tla, căruia i-a murit soția Rodope, nume ce mai apare și în citatele versuri către chibici, în amintirea universității, unde profesorul, pe nevasta lui Rodope îl descriu pe craiul Ramses. Regele debarcă pe treptele palatului, se urcă într-o sală mare de unde are priveliștea nocturnă a metropolei și luând o fiolă dintr-o bucată de ametist, toarnă într-o cupă cu o apă sfântă de nil, trei picături de cerneală. Apa se face pe rând aurie, roză, albastră și el vede în turburarea ei reîncarnările lui viitoare peste 5.000 de ani. Un om bătrân, pleșuv, dormind la umbra unei biserici în apa aurie, un tânăr frumos în cea roză și un om sinistru în cea albastră. Invocând pe Isis, aceasta răspunde, Pulbere e ceea ce există întotdeauna. Tu nu ești decât o formă prin care pulberea trece." Muncit de gândul eternității, Tla intre cu o faclă într-o piramidă în fundul căreia se află un lac. Eminescu avea, cum vedem, pasiunea misterelor concentrice și succesive. În lac se află o insulă acoperită cu o dumbravă. Regele aruncă facla într-o urnă de piatră, fluidul din ea se aprinde și, la lumina vâlvătaiei, faraonul trece lacul spre insulă, unde pe un piedestal se găsesc două sicrie. Într-una din ele stă întinsă de functa Rodope. După ce îi deplânge moartea, regele cade pe pieptul ei și moare. Peste câteva mii de ani în Spania, un cerșător nebun care strigă cucurigu, gonit cu pietre de copii, doarme lângă palatul sfatului negustoresc din Sevilla. Baltazar, acesta-i numele nebunului, visează cum din galbenușul unui ou devine cocoș, apoi pierde orice conștiință. Crezut mort, e dus la cimitir și îngropat în pripă în paie și puțin pământ, dar la țărâitul greierilor bătrânul se deșteaptă sănătos, însă fără memorie. Instinctiv, el se duce la o casă dintr-o ulicioară strâmtă, se îmbracă în haine frumoase și-și taie barba cu farfecile și astfel, intrat în ființa unui marchiz, merge la casa unui conte pe a cărui fică trebuia să o ia în căsătorie cu toată împotrivirea fetei. Rugat de fată, el face un gest nobil, renunță la căsătorie și îi dă jumătate din averea sa. Apoi, suindu-se într-o trăsură, iese din oraș și ajunge la un castel o odăi goale, portrete șterse, uși ferecate. Cu o lumânare în mână intră într-o odaie fără ferestre. De-aci, printr-un perete ce se desface, coboară într-o subterană cu statui de cavaleri în piatră. Spărgând cu spada cămașa unui vin gros dintr-o bute ce stă pe tălpi de lemn și bând din acest vin cu o cupă de argint, cade într-o dulce beție și adoarme. A doua zi trezindu-se, deschide cu o subterană alăturată unde se văd mulțime de lăs cu argint. Într-altă hrubă pe care o deschide sunt lăs cu aur, într-alta în sfârșit diamante, rubine, margaritare. În anume încăpere, într-un sicriu învelit cu o pânză albă, se găsește un craniu. În vreme ce misteriosul personagiu declamă elogiul aurului, un individ care se cheamă și se simte marchizul de Bilbao, adică tocmai ce pretindea că este bătrânul prefăcut marchiz, se deșteaptă într-o odă a casei contelui, unde visase că făcuse ceea ce făcuse celălalt. El e mirat de actul de donațiune și de renunțarea la căsătorie pe care le tăgăduiește și le retrage. Mirat, pleacă repede la castelul de țară, unde servitorii declară că venise încă o dată cu o zi înainte. După o cotrobăire a casei pustii, se oprește în fața oglinzii. Cu groază observă că imaginea din oglindă are o individualitate proprie, stă serioasă când el râde și nu-i reproduce mișcările. Ca orice spaniol care se respectă, provoacă la duel propria sa imagine care, ieșind din dărătul oglinzii, îl lucide. Curând după aceasta, dona Ana primește înapoi actul de donație și scuze. Marchizul rămas, în credința că bogăția este totul, face experiențe erotice la Madrid. Pentru a pune la încercare pe Elia, îi mărturisește că nu mai are decât un milion pe care îl și dă. Ea pare indignată, țipă dragostei dezinteresată, dar odată în posesia banilor, fuge. La știrea ruinei marchizului, toți prietenii îl părăsesc și avatarul regelui egiptean, Tla, moare a doua oară. Al treilea act se petrece în secolul trecut pe vremea țigărilor. Într-o biserică, s părea în Franța, este expus pe un catafalc cadavrul unui tânăr pe care îl deplânge o tânără fată. Un doctor, Dreyfus, susține însă că nu e mort și, într-adevăr, ducându la acasă, mortul în vie lângă mama sa. Legătura dintre tânărul Angelo și fată este mai mult decât o dragoste. Este instinctul unei afinități străvechi. Lui Angelo îi se pare că el a fost rege egiptean, iar fata soția sa rodope. Fetei, că el a fost tânăr, apoi nebun. Adică au amândoi amintirea reîncarnărilor. Ceea ce se petrece apoi este foarte tenebros. Un doctor de lis duce pe Angelo cu ochii legați la clubul Amicii întunericului pentru a-l convinge de existența spiritelor. Sunând de trei ori dintr-un clopoțel și strigând abracadabra, apare înaintea sa un androgin de o frumusețe demonică, Cezar sau Cezara. La cerere, demonul invocat schimbă bolta într-un salon, apoi într-o sală de bal. La o reprezentație improvizată în care joacă Angelo și Cezara, cel din tâiu se lasă îmbrățișat de demonica fată, care îl cheamă în cabină și îl desfată cu goliciunea sa. De aici încolo, Angelo se lasă cu desăvârșire dominat sub o formă de masochism și chiar flagelantism, așa de violent, încât cităm câteva rânduri spre a se vedea ce deziderate erotice zbuciumau spiritul lui Eminescu în acea vreme. Citat. Ea se juca cu el, îl strângea în brațe, îl dezmierda ca pe un copil ori ca pe o pasăre, pe care ar omorui o strângând-o și dezmierdând-o. Și fața ei netedă, plină, dulce... Se alătura de fața lui. El simți ca și când i-ar fi șters fața cu o catifea. Gura ei se lipise de urechea lui. Sunt demonul amorului," zicea încet. Sunt un drac, Să soști. știi, știi. Mă prind de tine ca edera de ștejar, până ce corpul tău se va usca în îmbrățișările mele, cum stejarul se usucă sub de rădăcinile ederei. Te nimicesc, voi să-ți beau sufletul." Te sorb ca pe o picătură de roă în inima mea însetată, îngere!" Ea îl înlănțuia cu brațele și cu picioarele. Îl strângea tare la piept ca și când ar fi voit să-l sfarme, ca și când n-ar fi voit ca pieptul ei să se umfle. încheia citatul După un scurt episod în care cezara aruncă în brațele lui Angelo Lilia, fată blândă cu dulce gării burgheze, spre a-i da putința să aleagă între două amoruri, între unul ordinar meschin și între durere, pasiune, turbare, între Lilia și cezara, nuvela rămâne neterminată ca o cărare ce se pierde într-o paragină. Vrednic de notat este că episodul egiptean seamănă a cu cuprinsul poeziei Egipetul, care însă a avut și o întrebuiințare versificată într-o lungă poemă. În afară de metempsicoză, îl mai obseda pe Emines cu ideea romantică a devenirii, a caducității societăților umane pe care, într-un chip puțin asemănător lui Leopardi, voia să o demonstreze printr-un tablou general al civilizațiilor. Tempora mutantur Skepsis sau panorama deșertăciunilor, cuprinzând epoca preistorică, Babilonul, Ninive, Iudea, Egiptul, Grecia, Roma, Dacia, năvălirea barbarilor, Revoluția franceză, Napoleon I. Chiar în compunerile cu aspect naționalist, cum ar fi Mureșan, tablou dramatic, poem ce ar fi vrut să fie un fel de faust român, Preocuparea metafizică stăpânește și astfel Mureșan devine indiferențialul, nirvana, față de un geniu al lumii, Iris. Pe când însă mintea lui Eminescu era cotropită de fantezii mirobolante, de faraoni egipteni reîncarnați, femei demonice, marchizi spanioli, castele misterioase, uși tainice, bolți subterane, apariții terifiante, adică de întreg aparatul romanului romantic senzațional, precum și de problema vieții și a morții, rezolvată cu o metafizică mai mult sau mai puțin pretențioasă, Conștiința artistică urma însă un drum lent, dar sigur, și Eminescu arunca una după alta paginile scrise prin sertare și își pregătea cu multă inteligență tehnica poetică. Am văzut cum la București colecta poezii populare de pe la prieteni, în special de la Ardeleni, ceea ce explică mulțimea ardelenismelor în unele scrieri, cum ar fi de pildă Geniu Pustiu. Eminescu simțea ca poet adevărat că nu e cu putință o literatură temeinică fără o limbă flexibilă și autentică și își mai dă de și seama că limba literară nu putea fi nici dialectală, dar nici lipsită de seva pământului. De aceea, respingând fraza greoaia lui Slavici, se indigna în același timp de limba revistelor și gazetelor din București și din Iași, pe care le primeau și citau studenții, împestrițată cu vorbe franțuzești, bulgărești, grecești, turcești și în care singurele cuvinte românești, zicea el, erau «ba», «da», «tu», «eu». Eminescu trăgea cu urechea la vorba colegilor care veneau din toate părțile românismului și, în deosebi a soldaților români încorporați în Viena, însemna cuvântul rar și întreba unde se zice așa, preocupat de realitatea vorbirii și disprețuitor de limba păsărească, adică de aceea fără substrat etnic. În afară de aceasta, făcea în vederea varietăților rimelor vânătoare de vorbe rebele, adică vocabule nesupuse regulelor gramaticale, cum ar fi cele cu trei terminațiuni ca școală, școli și școale, și dezgropa cuvinte pentru ca prin rimă să le dea drumul din nou în vorbirea curentă, precum a și izbutit să facă. Versificația lui Eminescu era de pe atunci meticuloasă și savantă și, odată tema fixată, compunerea trecea prin lungi și dificile metamorfoze pentru ca să fie uneori abandonată ca un fluture care moare abia ieșit din pupă. Marginile paginilor devin un calcul vast cu o măruntă contabilitate de rime și fiecare vers ispitește un număr mare de logodne, ca spre pildă, a naturii scoadă, ce încearcă să se împerecheze cu coadă, roadă, înnoadă, noadă, șoadă, sau gol, rotogol, pistol, obol, pârjol, pristol. Toate aceste socoteli formale duc în curând pe poet la alcătuirea unui dicționar de rime. Când crezu că unele compuneri după îndelungi dospiri au înfățișare onorabilă, le puse într-un plic și, însoțite de o scrisoare ceremonioasă, le trimise convorbirilor literare, așa cum făcuse patru ani mai înainte, cu versurile publicate în revista Familia. Junimiștii, care, pe cât se vede, nu citeau Familia, rămaseră surprinși și încântați. Citat pe la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunei martie 1870, își amintește Iacob Negruții, mă întorceam într-o seară acasă de la o adunare. Pleca mai devreme decât se obișnuise, căci, scriind pe atunci Dila, Miron și Florica, eram toată vremea preocupat de poema mea. Ajungsesem la cântul din urmă și cugetam pe care din sfârșiturile ce mi se înfățișau în închipuire era mai bine să aleg. Acasă mă pusei la gura sobei și lăsam să-mi treacă dinaintea ochilor deosebite imagini din idila mea, petrecere ce are un farmec nespus pentru oricare autor. Aruncând ochii din întâmplare asupra mesei mele de lucru, văzui o scrisoare nedeschisă pe care nu o băgasem în seamă. Era adresată redactorului convorbirilor literare și scrisă cu litere mici și fine ca de o mână de femeie. Mi-am zis că trebuie să fie de la una din numeroasele poete tinere din provincie care voiau să li se tipărească versurile în revista noastră. Deschizând plicul, găsi o scrisoare împreună cu o poezie intitulată Venere și Madonă, amândouă iscălite, me Eminescu. Numele Eminescu nu avea aparența a fi real, ci împăru împrumutat de vreun autor sficios ce nu vrea să se dea pe față. Deprins cu pacheturi întregi de versuri și proză ce mi veneau zilnic, mă pusei să citesc cu indiferență poezia Venere și Madonă, dar de la a treia strofă care începea cu versurile Rafael pierdut în visuri ca într-o noapte înstelată, suflet îmbătat de raze și de terne primăveri, interesul mi se deșteptă și merse crescând până la sfârșit. Foarte impresionat, am citit poezia de mai multe ori în șir, iar a doua zi, des de dimineață, m-am dus la Maiorescu cu manuscrisul în mână. În sfârșit am dat de un poet, i-am strigat, intrând în odaie și arătându-i hârtia. Ai primit ceva bun?" răspunse Maiorescu. Să vedem." El luă poezia și o citi, apoi o citi și a doua oară și zise. Ai dreptate. Aci pare a fi un talent adevărat. Cine este acest Eminescu?" Nu știu, poezia e trimisă din Viena." Foarte interesant," zise încă o dată Maiorescu. Lasă manuscriptul la mine." Peste câteva zile, fiind adunarea Junimii și Maiorescu citindu-ne versurile Venere și Madonă, toți și mai ales Pogor au fost încântați de acest poet necunoscut. La 15 aprilie 1870, poezia Venere și Madonna apărea în convorbirii literare și odată cu ea începea și reputația de poet al lui Eminescu. Puțin după aceea, poetul trimise încurajat de succes poezia epigonii, în care, precum se știe, o sândea noua generație blazată, elogind pe naintași. O corespondență se legă între el și Iacob Negruții, caracterizată din partea lui Eminescu printr-o liniște și o corectitudine exemplare și o luciditate a gândirii și a expresiei de om cu desăvârșire cult. Într-o scrisoare se apăra de obiecțiunea probabilă a unei exagerate prețuiri a vechii generații. Citat. Poate că epigonii să fie rău scrisă. Ideea fundamentală e comparațiunea dintre lucrarea încrezută și naivă a predecesorilor noștri și lucrarea noastră trezită, rece. Prin operele liricilor români tineri se manifestă acel aer bolnav, deși dulce, pe care germanii îl numesc Weltschmerz. Așa Nicoleanu, așa Scheliti, așa Matilda Kugler... E oarecum conștiința adevărului trist și sceptic învins de către culorile și formele frumoase. E ruptura între lumea bulgarului și lumea ideii. Predecesorii noștri credeau în ceea ce scriau, cum Shakespeare credea în fantasmele sale, îndată însă ce conștiința vede că imaginile nu sunt decât un joc, atunci, după părerea mea, se naște neîncrederea sceptică în propriile sale creațiuni. Comparațiunea din poezia mea cade în defavorul generațiunii noi și cred cu drept, încheia citatul. Întâmplându-se să plece la băi în Austria, Iacob Negruții ținu cu orice echip să cunoască pe miraculosul tânăr și, în acest scop, se opri la Viena. Citat Ajuns în Viena, mă dusei la cafeneaua Troidl din... Volțaile, unde știam că este locul de adunare al studenților români și mă așezai la o masă deoparte lângă o fereastră, de unde, fără a fi băgat în seamă, puteam observa pe toți tinerii ce vorbeau între dânsii românește. Erau mulți adunați în ziua aceea, unii păreau mai inteligenți, alții mai puțin, dar toate figurile aveau expresiuni comune, încât îmi zisei că Eminescu nu poate să fie printre dânsii. Deodată se deschise ușa și văd, intrând un tânăr slab, palid, cu ochii vii și visători totodată, cu părul negru lung, ce îi se cobora aproape până la umeri, cu un zâmbet blând și melancolic, cu fruntea înaltă și inteligentă, îmbrăcat în haine negre, vechi și cam roase. Cum l-am văzut, am avut convingerea că acesta este Eminescu și, fără un moment de îndoială, m-am sculat de pe scaun, am mers spre dânsul și, întinzându-i mâna, i-am zis, Bună ziua, domnule Eminescu!" Tânărul îmi dă dumâna și privindu-mă cu surprindere. Nu vă cunosc!" Răspunse el cu un zâmbet blând. Vedeți ce deosebire între noi! Eu v-am cunoscut îndată!" Poate nu sunteți din Viena?" Nu!" După vorbă sunteți din Moldova, poate din Iași, chiar de acolo. Poate sunteți domnul Iacob Negruții?" zise el cu sfială. Chiar el!" Vedeți că și eu v-am cunoscut?" Negruții a mai stat vreo săptămână în Viena, petrecând vremea în intimitatea lui Eminescu, discutând probleme literare și politice. Izbucnise atunci războiul franco-german și, împiindu-l ca la sfârșitul studiilor, să vină să se stabilească la Iași. Directorul Convorbirilor îi mai dăruie acumasa altă împrejurare opera completă a lui Schopenhauer, pe care juniștii îndeosebi maiorescu o prețuiau tot atât de mult ca și Eminescu, fără să fie prin aceasta pesimiști. Și de altfel nimic din purtarea poetului nu arăta blazarea. Cel care blama scepticismul și răceala epigonilor era el însuși un spirit activ și ardent și acesta se observa în participarea sa la întrunirile studențești. La Viena existau pe atunci două societăți studențești, una anumită Societatea Studențească Științifică Socială, România, din care puteau face parte numai studenți români și un fel de club deschis oricui și intitulat Pompos, Societatea Literară și Științifică a Românilor din Viena. Abia înmatriculat la universitate, 2 octombrie 1869, Eminescu se grăbește să se înscrie în amândouă societățile, plătind taxele de înscriere și rămânând dator cu restul și, chiar din prima zi, ia parte la o ședință a celei din urmă, în care Vasile Bumbac citește traducerea unei ode horațiene. Curând însă, poetul fu să constate că activitatea celor două asociații era neînsemnată, că studenții români erau dezbinați și unii nici nu vorbeau cum se cade românește. Când așadar, la propunerea zice a lui Alecu Hurmuzachii, Aurel Mureșanu sau altcineva aruncă în aer ideea contopirii celor două asociații într-un corp mare și activ, sub numirea de România Jună, după maziniana. Giovine Italia, minescu rezervat în chestiuni mărunte, își însuși cu aprindere ideea și deveni pe dată elogvent. Domnilor, începui el să argumenteze junelui auditoriu, un comerciant are un capital de un milion. Firma sa e X. Capitalul său nu ar fi același dacă el s-ar numi Y sau Z? Noi suntem o societate cu un capital de principii și de inteligențe. Firma noastră e România. Presupunem că firma noastră ar fi, de exemplu, românismul. Fondul nostru, ființa noastră morală, n-ar fi aceeași. Comerciantul de sub firma X, presupunem că bancrutează. Oare caracterul firmei lui, cu toate că numele a rămas același, nu se schimbă? Dovadă, dar, cum că firma, numele, nu e lucrul, ființa însăși. Cum haina ce-o poartă un om, nu e omul însăși. Cum zdreanța unui nume obscur poate acoperi un geniu cum purpura unui nume regal poate investi pe un idiot. Cine conspiră dar contra legii fundamentale a României, acela e mai conspirator decât cel care conspiră contra numelui a hainei, pentru că acea haină e strâmtă și noi vrem să-i croim tot acestei societăți o haină mai largă în care să încapă toată lumea românească din Viena. Încheiat citatul. Ceea ce caracterizează acțiunea lui Eminescu din această vreme este extraordinara maturitate a gândirii sale politice și un superior simț practic în domeniul social, în contrast oarecum cu deșanțarea romanțioasă a imaginației poetice. El își dădea seama că numai un contact strâns între exponenții tuturor provinciilor locuite de români putea da acea conștiință unitară de afirmarea a depindea viitorul politic al românilor din imperiu și că studențimea era în stare să realizeze acel contact. Pricepea iarăși că piedica cea mare a dezvoltării elementului român o forma principiul dualist al imperiului și că acesta nu ar fi putut fi năruit decât prin afirmarea solidară a tuturor celorlalte națiuni conlocuitoare și asuprite. Cu limpeziciune și un curaj remarcabile, publică în gazeta Federațiunea din Pesta, în aprilie 1870, o serie de articole Să facem un congres În unire, ietăria, echilibrul, semnate cu pseudonimul VARO și în care, combătând cu energie dualismul, recomanda un congres general al națiunii române care să comunice tronului voința ei și solidaritatea cu celelalte popoare asuprite din Austria. Articolele conțin violențe și nemai nemaipomenite. Despre magnați se scrie Vina acestei direcțiuni o au descrierații lor de magnați, a căror vanitate îi făcea să creadă, cum că în această țară ce e mai mult a noastră decât a lor, ei vor putea maghiariza până și pietrele, Magnați care și începeau viața cu scrieri fanatice și exaltate, spreau o sfârșit în vreo casă de nebuni, ori în drojdiile vițiilor, beției și ale desfrânării. Copii bătrâni ce pătează părul lor cel alb, cu tot ce e mai degradat, mai obscen, mai teluric în această natură ce-i zic omenească. Încheia citatul. Austria era nici mai mult, nici mai puțin amenințată cu revoluția. Citat. Nu, unitatea Austriei nu cere existența unei Ungarii cum este ea astăzi. Ungaria cum este nu e o condițiune a Austriei. Noi am putea uza de drepturile noastre prin propria noastră inițiativă. Am putea proclama autonomia Transilvaniei. Austria încă n-a avut o răscoală militară, dar se prea poate ca timpul să nu fie tocmai departe, căci astăzi, prin voluntari, armata cugetă, precând ieri, încă era numai o masă. Încheia citatul. Nu e de mirare după asemenea temerități că Eminescu fu citat de procurorul public din Pesta și amenințat cu un proces de presă, care însă se pare că n-a mai avut loc. Că pe Eminescu îl preocupă în chip sincer problema deșteptării nației, ne este încă o dovadă proiectul unui ciclu de conferințe populare pe care ar fi voit să le țină în Maramureș cu următoarele subiecte. 1. Geniul național. 2. În favoarea teatrului. 3. Studii asupra pronunției 4. Patria română 5. Poezia populară Întâmplarea a făcut ca în anul 1870 să se împlinească 400 de ani de la întemeierea mănăstirei Putna. Deoarece în ziua de Sfântă Mărie, la 15, respectiv 27 august, la hramul bisericii venea de obicei lume multă, cineva, Slavici pretinde că doctorul Aronovici din Botoșani, și-a dat cu părerea că era nimerită o serbare națională la mormântul lui Ștefan cel Mare. Indiferent de originea ideii, Eminescu îmbrățișe cu aprindere proiectul, găsindu-l ca prilejul cel mai potrivit pentru un congres al studenților români din toate părțile, care să imprime o singură direcțiune a spiritului românesc și să găsească în de comun acord mijloacele pentru aceasta. Când Ioane Gruții veni la Viena, îl găsi pe Eminescu fierbântat de această idee și nereceptiv pentru orice propunere ce ar fi putut să l împiedice de la participarea la Congres. Se alcătuie un comitet central al tuturor studenților din Viena sub președinția lui Teclu, unul din secretari fiind Eminescu – și în înțelegere cu comitetele ad hoc din București, Iași, Paris, Berlin, Lieș, Lipsca și alte centre universitare, se stabili în lungi conciliabule de cafenea planul sărbării pentru care din entuziasmul publicului se strânsese peste 5.000 fiorini. Teclu cumpără o urnă votivă de argint spre a fi așezată pe mormântul lui Ștefan, iar restul banilor îi depuse la un banchier brașovean de origine, Mureșan. În afară de aceasta, femeile din București și cele din Cernăuți aveau să trimeată câte un epitaf, delegațiile toate câte un steag cu inscripții votive, iar o doamnă din Oltenia comandase un prapor prețios. Studenții visau de asemenea un portic festiv, arcuri de triumf și alte asemenea decorațiuni. Izbucnind însă războiul franco-german, organizatorii trebuiră să recunoască inoportunitatea serbării în acel an și în iulie lucrurile se opriră aici în așteptarea unei conjuncturi mai favorabile. Slavici plecase pe la sfârșitul lui Mai cu regimentul la manevre în tabăra de la Briuc, iar Eminescu, după ce mai șezuă o vreme, plecă și el acasă la Ipotești. Ipoteza că s-ar fi îmbolnăvit acum de o boală venerică și că frate său Șerban, întors de la studii, l-ar fi dus acasă prin aprilie-mai, nu are deocamdată niciun temei documentar, pentru că negruții îl găsise pe vremea când lumea pleca la băi, adică la sfârșitul lui Iunie sau în Iulie, la Viena, preocupat de pregătirile pentru serbarea de la Putna. Când în toamnă Eminescu se reîntoarse la Viena, află o știre grozavă. Bancherul Mureșan pierduse banii comitetului la cărți și fugise în America, iar acum comitetul se sfia să mărturisească adevărul. Slavici venise și el să-și dea examenul de ofițer, dar obligată a părăsi cazarma, se afla deodată fără mijloace de existență. După o scurtă reîntoarcere acasă, Slavici găsi prin prieteni o ocupațiune într-un institut particular, unde avea să prepare doi băieți maghiari care nu știau nemțește, precum și un preceptorat la trei băieți români din Craiova. Eminescu și Slavici se plimbau acum uneori duminicele și sărbătorile împreună cu băieții, prin împrejurimile Vienei, punând la cale congresul. Între timp, la 8 aprilie 1871 s-a făcut fuziunea celor două asociații de care am vorbit, sub numirea de România Jună. Slavici fu ales președinte, iar Eminescu, nici nu se putea altfel, reuși la alegere în calitate de bibliotecar, hotărât să vâneze cu orice echip cărțile împrumutate și nerestituite. Tot Eminescu a fost acela care a redactat adresa către domnitorul Carol I, prin care studenții aduceau acestuia la cunoștință că fusese numit membru fondator al societății, adânc convinși, scrie Eminescu, cum că oricât de neînsemnate ar fi în forma lor manifestațiunile de viață a generațiunii ce are pentru ea viitorul, ele totuși vor fi privite cu oarecare interes de înaltul protector al acelui nume ilustru, de care în viitor vor fi strâns legate destinele României. Încheiat citatul. Eminescu arată în toate împrejurările pentru aspectele și formele vieții politice naționale un interes de adevărat om politic. În 1870 s-a dus împreună cu alții să salute pe Cuza la Dublin și a cerut altădată comerciantului B.G. Popovici de pe Fleischmarkt, la care trăsese prințul Carol, în drum spre București, informații despre acesta. În martie 1871, Comitetul Central, convocând adunarea generală, dădu pe fața adevărata situației economică și propuse renunțarea la serbare sau amânarea ei grupul fanaticilor din care făceau parte Eminescu și Slavici, primiră cu indignare această propunere. Slavici vorbi colegilor mai tineri despre Mama Roma, despre Divul Traian, Muciuș Cevola, Decebal Ștefan, despre rovine, războieni, călugăreni și alte asemenea locuri comune patriotice, iar tinerimea înflăcărată hotărâ, delirând și aplaudând, să meargă la putna cu desagii în spinare, cum s-au dus moții la blaj în anul 1848. Atâta aștepta comitetul care voia să scape de opacoste. Ironizând pe cei cu sacul în spinare, el se retrase, lăsând pe cine ar vrea și nu voia nimeni să organizeze sărbarea. De -aci încolo, meritul inițiativei se datorește exclusiv avântului lui Eminescu, lui Slavici și a câtorva bucovineni. Fără grijă de răspundere, ei luară asupra lor conducerea lucrărilor, slavici ca președinte, iar Eminescu ca secretar. Și fără niciun concurs efectiv din partea societății România Jună, în comitetul căreia se aflau, evitând pe de o parte să arate că n-aveau legături cu vechiul comitet, începură să strângă alte fonduri ajutați și de un brașovean, Diamandi Manole, făcură din nou apel la publicul și autoritățile românești, mai cu seamă din țară, cerând sprijine nouă, deoarece suma strânsă, aceasta era formula, era insuficientă. Cât privește pe Eminescu, cel mai activ, încrezător și modest dintre toți, el își avea planul sărbării și al congresului gata gataticluit. Apelul a avut un succes neașteptat. Multe municipii din țară, București, Iași, Galați, Brăila, Ploiești votară sume importante de bani, așa încât serbarea fu asigurată. Pentru alegerea celei mai bune cuvântări festive studențești, Eminescu și Slavici, emuli ai convorbirilor literare, făcură apel la o comisie compusă din Vasile Pogor, Ioane Grusi și Titu Maiorescu. Eminescu însuși plecă în țară spre a într-o sprijinire a serbării, printr-o campanie în presă, după ce cu câteva vreme mai înainte septembrie 1870, publicase în convorbiri o notiță asupra rostului și cauzelor amânării festivității. La 6 august era la Ipotești. E cu putință ca în această împrejurare Eminescu să fi mers la Iași spre a cunoaște personal Cercul Junimii, pentru că atunci când în vara sau toamna anului 1872 citește acolo Sermanul Dionis, el face aceasta ca un vechi cunoscut al societății. Era de altfel în corespondență continuă cu Negruții, căruia îi destăinuia proiectele literare. Un roman, Naturile Catilinare, ce trebuie să fie geniu pustiu, și citatul tablou dramatic Andrei Mureșan. În afară de Negruții mai cunoscuse și pe Pepe pe Carp, Întrecere prin Viena, care însă îi lăsase o impresie incertă. Cu câteva săptămâni înainte de data serbării, Comitetul Central se transportă în Bucovina. Când mai erau opt zile, sosi și Eminescu din țară și, cam în același timp, și delegațiunea studenților din București, compusă din Dem Teodorescu, Ioan Brătescu și Grigore Tocilescu. Doi dintre organizatori, Slavici și Stefaneli, au povestit cu deamăruntul în amintirile lor acest eveniment, așa încât... Ne mulțumim să desprindem numai silueta lui Eminescu în mijlocul acelei adunări. După pregătiri trudnice și tratative cu autoritățile, după ce ridicară porticul festiv și arcurile de triumf și se pregătiră cu căruțe, cuptoare, odăi, să primească, să hrănească și să ospitalizeze pe participanți, Eminescu și un tovarăș mersese la crasna cu saci de făină la o preoteasă ca să coacă cozonaci, Lăsând treburile pe seama altora, Slavici și Eminescu se retraseră să contemple și, preumblându-se prin apropiatele păduri de braz, meditară la partea cei preocupa mai de aproape, adică la congres. În ziua de 14, respectiv 26 august, începură să fice oaspeții mai numeroși decât se așteptau la început. Primirea se făcea la Arcul de Triunf, ridicat la hotarul satului Putna, iar găzduirea în chiliile mănăstirii, închise în chip de cetate între ziduri, în mijlocul văiei Putnei, sub păduri de brazi, prin sat pe la țărani și într-un mare pătul prefăcut în dormitor. Printre personalitățile venite se afla și Mihail Cogalnicianu. Serbarea a început a doua zi, 15, respectiv 27 august, printr-o cuvântare a lui Slavici în fața porticului ridicat înaintea mănăstirii. Nu mai este îndoială că multora din cei veniți din țară, vorbirea cât și atitudinea servilă a lui Slavici față de autorități, displăcură neputând concepe un naționalism imperialist ca a lui Slavici, care însă era sincer și nu se purta astfel din teamă. Apoi se formă procesiunea către mănăstire, având în frunte pe membrii comitetului, care îi purtau eșarfe late tricolore și țineau urna de argint și două epitafe de catifea roșie și albastră. Convoiul, alcătuit din cărturar și țăran de avalma, pătrunse în biserică și depuse urna și epitafele pe mormânt. Un maior, Boteanu, venit din Franța, unde luase parte la războiul franco-german, rosti o scurtă cuvântare, după care, descingându se depuse sabia sa pe mormântul voievodului. Fu momentul cel mai emoționant și Eminescu, care stătuse tăcut și cu capul plecat alături de Stefaneli, vădit mișcat, făcu semna acestuia să iasă. Immensa masă ce a urmat apoi la care 1.600 de tacâmuri n-au fost îndestulătoare, o parte din participanți trebuind să mai aștepte, a prilejuit multe cuvântări, multă înflăcărare și se înțelege și nemulțumiri din partea celor neîncăpuți la ea. Bubuit de treascuri, taraful celor 30 de lăutar de la Suceava îmbrăcați în anterie și cântând marșul lui Mihai Viteazul, Mii de candele și lampioane aprinse au desăvârșit fastul acestei sărbători naționale sub ochii îngăduitori ai comisarului guvernului, român și el, care n-avea ce imputa unui ospăț, ce se începea cu o închinare împăratului și se termina cu fumare de țigări de către doamne. Afară de curtea mănăstirii, Priveliște de poveste, patru oameni învârteau un bou întreg într-o uriașă frigare sprijinită pe două furci înfipte în pământ, iar dogoarea jarului era așa de mare că Eminescu, minunat de ce vedea, nu se putea apropia. După masă se întinse în sfârșit o horă în fața porticului festiv. După ce forfota sărbării se mai potoli, delegații studenților se strânseră în trapeza mănăstirii pentru a face congresul. Comisarul guvernamental, ghicind sterilitatea discuțiunilor, îi lăsă în pace, iar tinerii, stând care la masă, care urcați pe scaun, ori în picioare, îmnecați în fum de tutun, se pierdure în vorbe gălăgioase fără să ia vreo hotărâre. Două erau mai cu seamă concepțiile ce se izbeau față față, și ele caracterizează cele două lumi deosebite a românilor din imperiu și a celor din țară. Studenții din Viena, Eminescu și Slavici în speță, erau pentru realizarea unității culturale fără nicio preocupare de cea politică, aceasta din urmă trebuind să vie de la sine. Ba, credem că Slavici, leal împăratului, nici n-ar fi dorit dezmembrarea imperiului. Mijloacele propuse erau conferințe publice, reviste literare, biblioteci poporale ieftine, propagandă ziaristică, concerte și reprezentațiuni teatrale. Studenții din țară, în special Grigore Tocilescu, Dem Teodorescu, Iancu Brătescu, Cei Strati și Dunca, naționaliști excesivi, preconizau nici mai mult, nici mai puțin decât uniunea politică înaintea celei culturale. Și dacă aceștia din urmă dă dură dovadă de o obișnuită ușurință patriotică a românilor liberi, cu care se iritau până mai ieri la orice prudență politică a transilvanilor, în schimb, Ardeleni își manifestară și ei naiva repulsie față de putreziciunea României și un bucovinan zise însepat că, în tocmai precum tânărul care suferă de o boală contagioasă are să se lecuiască mai înainte de a se fi căsătorit, România trebuie să se lepede de păcatele ei, fie bizantine, fie pariziane, mai înainte de a se fi ridicat în fruntea neamului românesc. De scandal, dușmanie și desăvârșita inconcludență a dezbaterilor. Între acestea voind să se culce și neavând unde, toate încăpările mănăstirii fiind ocupate, Eminescu descoperi turnul deasupra porții mănăstirii plin cu fân și, aducându-și aminte de podul de la Blaj, zise De minune! Fân proaspăt, aer curat! Liphăn vas vilșt du noh Și se urcă în clopotniță, urmat și de ceilalți membri ai comitetului, care se întinseră îmbrăcați pe jos. Discuția din trapeza a urmat toată noaptea în clopotniță, a fost purtată prin pădure și readusă în mănăstire, dar nu se votă nici programul de propagandă, nici comitetul care să conducă lucrările și să convoace un viitor congres. Și astfel lumea plecă, iar comitetul vechiu rămase să lichideze conturile servării, chinuit de întârzierea banilor ce trebuia să-i primească. Pentru obținerea lor, Eminescu fut trimis în țară și, într-adevăr, nu mult după plecarea lui, banii începură să sosească și orice lucrare fu încheiată. Dacă efecte imediate ale acestui congres n-au fost, el a lăsat totuși anume dispoziție în sufletul unora și de n-ar fi decât rolul pe care Eminescu l-a avut în pregătirea lui și adâncul spirit naționalist pe care l-a derivat din el, și ar merita totuși să umple câteva pagini din istoria culturii noastre. Întors în țară, Eminescu ar fi avut timp să treacă pe la Junimea și poate că așa a și făcut. După pop Florantin, prin septembrie al acestui an, ar fi cerut găzduire lui Miron Pompiliu și altora la Iași, Poetul făcea declarații excentrice și, suntem siguri, de paradă, ca de pildă de a voi să meargă în India or să fie înmormântat în fundul mării înghețate spre a nu putrezi. La Viena, unde reveni pe toamnă, îl aștepta furtuna. O parte din studenții erau furioși împotriva comitetului improvizat, ce organizase servarea și din simțăminte personale, dar și dintr-o mentalitate de grup. Studențimea era divizată în două tabere sub înrăurirea unor discordii politice din țară. Eminescu, slavici și mai toți bucovinenii afară de Ionită Bumbac erau partizani ai direcției nouă junimiste și profesau că atare un naționalism în limitele adevărului, după definiția maioreștiană. Ardelenii însă erau naționali în sensul lui Pumnul, Bărnuțiu, Cipariu și numeau pe ceilalți cosmopoliți. Este foarte adevărat că însuși Eminescu combătuse în recensiunea unei broșuri a lui De Petrino, în care era atacat pumnul și școala sa, o scriere critică în Albina, ianuarie 1870, direcția Junimii, dar o meditare mai îndelungă și contactul direct cu convorbirile literare, îi schimbase niște păreri ce nici nu se potriveau cu adâncimea inteligenței sale. Naționalii de la Viena erau ațățați chiar de unele persoane din țară care din ură politică sau în chip sincer vedea în junimiști niște agenți ai străinilor întreprinzători ai colonizării țării cu germani și cu jidovi, a căror prezență la mormântului Ștefan cel Mare ar fi fost o profanațiune. Înveninați așadar de aceste zâzanii, studenții ardeleni imputarea lui Eminescu și lui Slavici că invitaseră pe maiorescu, pogor și negruții, cosmopoliți, să aleagă discursul festiv de pronunțat la Putna, lucru care îi asigurau cei din țară produsese o tristă impresie. Credem că și persoana aleasă, A. de Xenopol, era o pricină de nemulțumire, dat fiind zvonul originii sale ebraice. Atunci când prin noiembrie se alese un nou comitet al României June, în frunte cu Ionita Bumbac, cu Ion Slavici și Eminescu în birou, președintele declară că nu poate prezida un comitet din care fac parte cosmopoliții Eminescu și Slavici, ceea ce provocă vociferații, conflicte și demisii. Zadarnic se străduie Eminescu într-o ședință următoare cu multă demnitate în argumentare să arate că societatea având de scop perfecționarea reciprocă pe terenul literar național, aceasta presupune o divergință între individe, căci dacă am avea fiecare din noi același cuprins sufletesc, viața noastră ar fi repetarea aceleiași individualități în mai multe exemplare și că spiritul social nu se dezvoltă, nici se alimentează prin exclusivism față cu ideile altuia, ci din contra, ideile ce le aduce fiecare de acasă intră prin socialitate într-un compromis organic, devin o unitate de ordine superioară și așa mai departe. Ionita Bumbac o ținu morțiș că studenții cosmopoliți erau românii răi, asemenea chiar cum trădătorii de patrie, că trebuie să fie cineva prost sau plătit de străini să susțină astfel de principii și, ca încheiere, declară dezgustat că scuipă în școala lui Maiorescu și în apărătorii ei. Se înțelege că în fața acestui neparlamentarism, Eminescu își dădu demisia și Ionită Bumbac se alese președinte cu alți membri, având ca bibliotecar în locul poetului pe unul, Alexandru Grama, care trebuie să fie acel spirit înveninat, autorul unei negioabe broșuri împotriva lui Eminescu. De altfel, Ionită Bumbac, poet și el și încă pentru unii mai însemnat ca Eminescu, nu se afla în termen bun cu poetul și aci poate să fie pricina ascunsă a conflictului. Era un tip perorativ și lung la vorbă și plictisea pe poet cu discursurile sale. Într-o zi, Eminescu, prins în lui oratorică, pentru a scăpa trânti căciula sa pe masă lângă bumbac și plecă zicând. Acum mai vorbește și căciulii mele. Indeire. În cele din urmă învinse tot fracțiunea cosmopolită și cu prilejul anului nou, hotărându-se să se facă invitații la serbare fără deosebire de direcțiuni, convorbitorul Căciului își dădu demisiunea. Încolo, activitatea societății, ședințele sociale ce se țineau prin restaurante, cu ziceri din vioară și gură, nu atrăgeau pe Eminescu. O singură petrecere îl înveseli. După propunerea lui Stefaneli, Eli, începură de la o vreme să se constituiască în glumă, în divan domnesc și obștească obișnuită adunare, cu domn, mitropolit, boieri veliți, prostime. Se prefăceau că dau vreunuia o boierie și îl supuneau la ispitiri în științele duhovnicești și lumești, cât și cele ostașești și pârgărești. Apoi îi dădeau carte domnească, scrise cu slovă și mireasmă veche, datată la veciu și sfârșită cu obișnuitele a furisenii. Iar de a fi să fie și cartea noastră să nu o citești și înseamnă să nu o ții și râs și bat jocură de ea să faci, atunci să fii proclet și anaftimă și furisit de 335 sfinți părinți din Nicheia și buricul iadului înghită și setea ghenei muncească și focul dragostei ardă și vinul în oțet să ți se prefacă și berea în apă să ți se schimbe și să ai parte cu arie ereticul. Eminescu, asistând întâia oară la acest fel de joc, zise încântat. Minunat! Așa înțeleg și eu. Este viață din viața noastră românească ce se lipește de sufletul nostru. Mă, felul acesta de petrecere trebuie să urmeze înainte." Și, într-adevăr, bun cunoscător al limbii vechi, el începu să alcătuiască cu mult meșteșug cărți domnești și se lăsă chiar boierit. Iarna anului acesta fu chinuitoare pentru Eminescu. Bani de acasă nu soseau, iar frații, ironie, îi trimiteau scrisori nefrancate. Eminovicenii erau supărați cu boala lui Orgu și n-aveau vreme să se gândească la Mihai. Din cauza lipsurilor de tot felul, Eminescu se îmbolnăvi de galbinare și aprindere de mațe și zăcu trei săptămâni în pat îngrijit din lipsă de bani numai de colegii de la medicină. Tocmai prin februarie se ridică de pe boală. Astăzi, 10 februarie 1872, ies pentru prima oară din casă după o troahnă îndelungată și după o desăvârșită lipsă de apetit, care a ținut mai 20 de zile. Înainte de două zile am început a avea un apetit mai bun și acum reintru în obișnuințele de mai înainte de boală. Mă simt mai tare și gălbinarea e ca și dispărută de pe piele și din față, numai în albul ochilor se mai vede. Încheia citatul. Din rândurile acestea pe care le scrie părinților, se vede că trăise în izolare. Citat. Nimeni nu venia la mine pentru că oprisem pe ori și cine de a veni și astfel rămăsesem numai în prada cugetelor și închipuirilor mele, care numai senine nu puteau fi. Doctorul mi-a spus că principala cauza boalei mele a fost izolarea de plină în care trăiesc și încunjurarea societății și a oamenilor. Eu nu cred să fie asta. E drept că nu mă duc decât foarte rar în adunare, însă totuși mă duc câteodată." Pe primăvară, când se făcuse mai bine, rămânând doar cu o durere de urechi, moștenire din casa lui Blanchin, îl chinuia mereu mizeria. Citat, Vă spun drept," se plângea el părinților, că trăiesc cu mare greutate." În momentul în care vă scriu aceste șiruri, mă aflu în lipsă de plină de bani, așa încât voi trebui ca mâine să împrumude la cineva, deși și împrumutarea e grea, căci cunoscuții mei, studenți ca și mine, n-au nici ei de unde. Încheiat citatul. Eminescu era hotărât, parăse, să urmeze cu tot din adinsul cursurile universitare după o părăsire de mai bine de un an, fiindcă acum se înscrisese și în semestrul de iarnă 1871-1872 și aștepta numai bani de acasă, opt galbeni, spre a se înscrie și în cel de vară, cum a și făcut. În aprilie se simțea foarte bine, doar îl stânjenea paltonul și era frig numai cu jacheta. iar fi trebuit un par de siu. Să fie acum epoca în care a cunoscut pe Veronica Micle, tânăra soția a bătrânului profesor Micle de la Iași, cineva pretinde că Veronica, venind la Viena să se caute pentru o suferință oareșcare, a tras în casa unei doamne, Leuvenbach, unde e cunoscut pe poet. Însă și Henrietta știa că astrala fotografie din epoca studenției fusese făcută de Mihai pentru Veronica, deși... Posesorul fotografiei pretinde că ea ar fi fost executată la Praga, la fotograful Thomas. Dacă însă acest lucru s-a întâmplat, atunci anul întâlnirii nu este 1873, cum susține acel cineva, pentru că Eminescu nu mai era atunci la Viena, ci 1872 sau altul anterior. Șase luni ar fi stat Veronica Micle la Viena și, în acest timp, timid și cu privirea în pământ, ar fi călăuzit-o prin metropola danubiană, povestindu-i întâmplări din viața marilor gânditori. Dar Eminescu nu era îndrăgostit acum de o femeie, ci de femeia însăși în idealitatea ei, și Veronica nu-i fu decât un prilej de a cunoaște mai curând turburările lui Eros. Slăbit de boală și lipsuri, fără niciun folos de ordin practic universitar, urma în închip oficial doar trei semestre ca auditor, Eminescu părăsi Viena, probabil către vară, cu gândul de a-și rezolva situația școlară rămasă fără soluție și de a căuta la Junimea sprijinul și îndemnul pe care Gheorghe Eminovici nu putea sau nu voia să-i îl dea.